și în cer și pe pământ, el ta și sfânt. Este un prilej de încântătoare bucurie pentru noi, iubiții noștri, să fim folosiți de Dumnezeu în scopul acesta, de a vă aduce și astăzi programul numărul 189 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne aflăm cu cititul la Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 21. Vom citi versetul acesta, urma de gândurile care îl însoțesc, după aceea celelalte care vin la rând, numai înainte însă de a ne continua istorisirea începută cu câteva lecții în urmă, împrejurările, încercările prin care sora, fratele și cei șapte copii, împreună cu o guvernantă de-a lor, au trebuit să treacă pentru ca să învețe prețioase lecții din partea lui Dumnezeu. În lecțiunea trecută am găsit pe sora învățând o lecție minunată, a trebuit să afle sigur, cu prețul unor încercări grele, că Domnul nostru nu este numai Domnul care dă, ci este și Domnul care cere. Și anume, El ne-a dat timp, sănătate, bani, ne-a dat soți, soții, copii, libertate și la vremea potrivită, când El are nevoie, noi trebuie să-i le dăm fără câtire tocmai pentru că îl cunoaștem. În episodul lecției trecute am lăsat-o cugetând la aceste lucruri, într-o călătorie, într-un tren, care călătorea în toi de noapte, fără să știe încotro ajunge. Povestește Dumnezeu că această călătorie a fost o lecție foarte mare. Spune că sunt cazuri când ne întâlnim cu el, nu în binecuvântări, nu în cele ce ne dă, ci în cele ce ni le ia. Deși și acestea sunt binecuvântări, dar noi nu le vedem ca atare. Ușor devenim farisei care doresc semne până când ne trezește Domnul din felul nostru de gândire. Și citează Dumnezeu un verset din Matei 22 cu 29. Vă pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Nu mă cunoașteți, deci chiar scriptura stătea în fața lor, nu știau citi din cuvântul viu. Puterea lui Dumnezeu stătea în fața lor, dar ei nu știau nimic despre ea, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită, ne spune Apostolul Pavel. Aceasta nici pentru mine nu e ușor să învăț. În înțelesul original al Scripturii, al cunoaște pe el înseamnă să îl iubești și să fii una cu el în întregime. Nu e greu să dai tot celui pe care îl iubești. Am simțit că acum nu mă am de-a face cu oameni, ci că ei sunt numai unelte în mâna tatălui meu și dincolo de prezența lor aud strigătul lui. Lasă pe Israel să plece. Afară de mine lasă totul pentru că numai aceea ți aparține ce lepezi din mâinile tale care se cramponează așa de mult. Între timp, sute de kilometri au rămas în urmă. Copiii s-au odihnit puțin. Au început să privească la regiunile necunoscute. Am coborât din tren în gara mare a capitalei. Un alt tren ne-a dus spre căminul nostru necunoscut. Ne-am urcat cu greu în el. Doi gardieni care ne însoțeau, au trimis după apă pe băieții cei mari. Mâncase bine seara și acum le era sete. Până au mers după apă, a pornit trenul. Atunci a început fuga în întrecere cu trenul. Trenul mergea tot mai repede și copiii la îndemnul meu au încercat cu toată puterea lor să ajungă trenul. În ultimul moment, când îmi pierduse morții dește și mă aflam în fața unei noi grele încercări, gardienilor le-a reușit să tragă în sus copiii. Sermani. Galbeni ca ceara s-au aruncat pe bagaj și au început să plângă Seara la ora 10 am ajuns la o altă gară. Din nou transbordare, chinuri noi, din nou trude cu copiii, din nou pâine unsă și apă Dormeam unul peste altul Ochii mei erau mereu asupra lor, iar ochii gardienilor asupra noastră a tuturor Aici ar fi fost loc destul, dar cei ce ne păzeau nu stăteau pe bancă lângă mine Așa că nimeni nu știa că noi suntem deținuți și că aparținem de oamenii în ghele mele, aceia asprii. Totuși, din când în când, simțeam și ceva milă în ei față de noi și parcă ei s-ar fi întrebat ce fel de familie poate fi aceasta numai cu două bagaje mici și cu atâția copii. Era ora două noaptea. Transbordare din nou, să trezești iarăși copila aceștia obosiți ca de moarte și a câta oară? Din nou să stai în picioare. În sfârșit, dimineața la cinci, am sosit, desigur, nu știam unde. Am cărat bagajele cu cei doi băieți mai mari într-un camion, iar cel trei copii rămăseseră în urmă. Nici această depărtare de mică distanță n-au putut-o suporta. Fetița îmbrățișă pe cei doi și au început cu toții să strige, "Mamică, mămică! Nimeni nu înțelegea ce se întâmplă aici. Am fugit înapoi la ei, i-am îmbrățișat și s-a făcut liniște. M-am gândit. Atunci când nu simt pe domnul aproape, dacă aș putea striga și eu așa de disperată după el, cât de repede aș găsi brațele lui întinse. După vreo 2-3 kilometri de lagară ne-am aflat în fața unei clădiri neprietenoase într-o curte pustie. Trebuia să așteptăm. Soarele se înălță încet, dar totuși parcă mai repede ca altădată. Se grăbea să încălzească o familie tremurândă. Azi a treia zi de când am plecat. Copiii au adormit din nou pe un țol așternu jos. Oare, ce va aduce și ziua de azi? Întrebările din nou au fost prezente. Am avut și mulțumire în inimă când mă gândeam la faptul că ce-ar fi fost cu noi dacă n-ar fi permis ofițerul acela ca Miriam să pună untură și pâine printre lucruri. Am mâncat pâine unsă și în dimineața aceasta. Deoarece eram în regiunea cea mai călduroasă a țării, căldura în luna iulie devenea tot mai insuportabilă. Ne era sete. Nimeni nu ne întreba dacă aveam ceva mâncare sau apă de băut. Umblam cum a umblat poporul Israel în pustie. Și ei și noi am umblat trei zile în pustiul acesta, și apoi au început să murmure, poate din cauza copiilor care cereau apă. Cântarea de biruință din Exodul 15, 21-24 scrie: Cântați Domnului că ce-a arătat Slava a năpustit în mare pe cal și călăreți, N-a durat mult. Nu e ușor să pleci din locul eliberării și al bucuriei unde Domnul și-a arătat slava. E greu să pleci de acolo de unde vezi minuni. Cu ce plăcere ne alipim noi de locurile unde sunt binecuvântări și nu suntem deloc gata să pornim de acolo, tocmai ca acest popor. Moise a silit poporul Israel să pornească de acolo pentru că ei de la sine nu s-au sculat să pornească. Cuvântul pe care l-am primit în dimineața aceea mi s-a potrivit iarăși. N-au găsit apă. Așa, dar au căutat și n-au găsit. Și eu am căutat în această dimineață, dar n-am găsit. În sfârșit, când au găsit, era amară. Neacceptarea situației au făcut ca apa să fie amară. Atât amărăciune s-a furișat iarăși în inima mea, din cauza lipsei de apă, încât și zvorul de munte mi s-ar fi părut amară. Moise a strigat și a observat un lemn. A găsit rezolvare. Era apă, era lemn, dar separate, nu împreună. Ce trist lucru e când în potopul amar al vieții mele nu văd lemnul. Unde este lemnul? Unde este lemnul crucii? Cum a putut ajunge așa de departe apa amară a vieții mele? Nu observasem că și în mine s-a despărțit apa de lemn. Viața mea de cruce. Era mult mai adânc fundată în amărăciunea mea decât în dulceața crucii. Știam, tocmai aceasta mi-a răpit inima, cât de mult mai iubit Dumnezeu încât a plătit un preț mare pentru mine. Preț care mi-a străpuns inima și n-aș fi vrut să am parte de puterea și bucuria învierii fără suferințele crucii. Unde este acum lemnul? Unde este dragostea crucii? În curtea pustie, autoritară, am înțeles că suferința mea personală a scos afară crucea. Mă preocupa ceea ce se întâmpla cu mine și nu mi-aduceam aminte de ceea ce s-a întâmplat cu el, cu Domnul Isus. În loc să fi rămas la suferințele lui, am rămas la suferința mea. Iubiți ascultători, suntem nevoiți să încheiem aici relatarea întâmplărilor prin care a trecut această soră, nu fără a observa ce lecții minunate a putut să o învețe, lecțiile pe care nu le a fi putut învăța niciodată în împrejurări decât acelea prin care trece acum. Să binecuvântăm pe Domnul, care în bunătatea lui mare, pe lângă suferințele Domnului Isus, a trimis suferințe și în slujitorii lui vrednici de a le primi, să ne îmbarbăteze și pe noi și să ne ajute să învățăm, să-L binecuvântăm pe Domnul, nu numai atunci când ne dă, ci și atunci când ne ia, că atunci când ne ia ne învață lecții deosebit de minunate. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Nu știu Isus, dar știu că Have Iubiți ascultători, ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 21. Suntem în împrejurarea aceea în care farisei vin și încearcă să-L ispitească pe Domnul Isus, punându-i întrebarea dacă să plătească bir cezarului sau nu. La întrebarea aceasta, Domnul Isus le cere să-i arate un ban, ei îi arată un ban, Domnul Isus îi întreabă al cui este chipul și slovere de pe el și ei recunosc că chipul și slovere de pe bani sunt ai cezarului. În versetul acesta, 21, aflăm tocmai răspunsul pe care îl dau ei Domnul Isus când el le întreabă, ale cui sunt chipul și sflovele de pe bani? Ei răspund, ale Cezarului, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis, dați dar Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Haideți să vedem câteva gânduri pe marginea acestui răspuns al Domnului Isus. Și de data aceasta se pune problema cunoașterii. Trebuie să știi care sunt lucrurile cezarului și să știi care sunt lucrurile lui Dumnezeu ca să le poți da fiecăruia și să nu datorezi nimănui nimic. Necunoașterea te duce la păcat și pierzare veșnică. Fericit este sufletul care cunoaște ceea ce se cuvine lui Dumnezeu și în fiecare clipă îi dă pentru a nu rămâne dator față de el. În privința aceasta ni s-a oferit o lecție minunată, chiar prin relatarea încercărilor prin care a trecut sora, ne referim la episodul din deschiderea programului de astăzi, în care și-a recăpătat pacea, liniștea și echilibru, numai în momentul în care a înțeles că Domnul este nu numai Domnul care dă, ci este și Domnul care cere. Și în momentul în care s-a declarat de acord cu aceasta, în ciuda împrejurelor critice și extraordinar de dificile în care se afla, și-a recăpătat pacea și liniștea. Cine știe să dea lui Dumnezeu, știe ce să dea și stăpânirii, neamestecând niciodată lucrurile. Cine dă și lui Dumnezeu, dă greșit și stăpânirii. Și chiar dacă stăpânirea ar cere să-i dai partea care îi se cuvine lui Dumnezeu, tu rămâi statornic în adevărul care îl cunoști și nu te abate de la el. Nici ție și nici stăpânirii nu i-ar face bine dacă te abați de la această lege. Orice încălcare de lege este pedepsită. Nu te teme de amenințări când tu știi sigur că nu te-ai abătut de la legea dată de Dumnezeu. Se povestește că prea la anul 298, într-un oraș din Africa, trebuia sărbătorită urcarea pe tron a împăratului roman Maximianus. Cu acest prilej, toți soldații erau obligați să aducă jertfe idolilor și să ia parte la mesele care se dădeau. Porunca împărătească a fost adusă la cunoștința tuturor, așa că și soldații creștini se vedeau nevoiți să-i aparte la obiceiurile acestea păgânești. Când a văzut despre ce este vorba, capitanul Marcelus s-a ridicat, s-a deschins de cingătoare, a pus armele jos și a zis Din clipa aceasta, eu încetez de a sluji ca soldat împăratului nostru. Eu nu pot să mă închin la idolii voștri.” care nu sunt decât niște echipuri văzute și moarte. Dacă a se închina cineva la idol face parte din datoriile unui soldat, atunci lepăd haina de soldat și rangul meu și nu mai sunt soldat. Vreau să slujesc numai veșnicului împărat, care este Hristos, și nu voi înceta de a-i sluji în veci. Marcelus a fost ocotit că a adus jignire împăratului și astfel a fost osândit la moarte. Ioan Hus, un alt martir, spune... Pentru un om adevărat al lui Dumnezeu, legile lui Iisus Hristos nu sunt mai grele decât aripile pentru o pasăre care zboară. Așa sunt lucrurile care trebuie să le dai lui Dumnezeu. Ele îți ușurează mersul spre împărăția luminii și te face asemenea chipului său. Dar care sunt lucrurile care trebuie să le dai clipă de clipă lui Dumnezeu? Iată vreo câteva. Dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii, scrie la roman 6.13. Vă îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu ca să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, roman 12.1. Cât de bine! Se potrivește amintirea versetului acestuia cu relatarea episodului din deschiderea programului, când am văzut că sora a trebuit să-și aducă trupul ca o jertfă vie, spântă și plăcută lui Dumnezeu, adică să primească cu mulțumire împrejurerele critice prin care Domnul îi trecea trupul ei împreună cu al copiilor și chiar cu al soțului. Haideți să vedem acum ce trebuie să dăm cezarului, adică stăpânirii. Iată vreo câteva. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Textul acesta stă scris la Roman 13, cu 7. Nemplinirea unei datorii aduce cu sine tulburare, întuneric, nefericire și pedeapsă. Cine amestecă lucrurile din rânduia la veșnica lui Dumnezeu, va avea de suferit amar. Numai cine se achită de datoriile față de Dumnezeu, poate să se achite cu adevărat și de datoriile față de stăpânire. Iar adevăratul fiu al Luminii este Cel care își achită datoriile clipă de clipă. În versetul 22 aflăm reacția răspunsului Domnului Isus în inimile fariseilor vicleni care veniseră la el. Să citim versetul. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. Iată, iubiților, că înțelepciunea și vorbirea Domnului Isus, i-a pus în uimire și pe vrăjmașii lui. Adevărul era atât de puternic și de strălucitor, încât ei n-au mai avut cuvânt, ci s-au mirat și au plecat. Nu s-au așteptat ca dintr-o problemă atât de simplă cum era birul și dintr-un obiect atât de obișnuit cum era banul, să se nască un adevăr atât de mare și o înțelepciune așa de adâncă. Dar cauza acestei înțelepciuni era una singură, viața de înaltă sfințenie și de ascultare față de Tatăl Ceresc pe care o trăia Domnul Iisus. Din această viață izvoră și puterea și înțelepciunea, căci, așa după cum spune Sfântul Ioan Scărarul, Întreaga înțelepciune este o unire de obște a tuturor faptelor bune. Această înțelepciune scotea aurul adevărului din praful și gunoiul călcat de picioarele tuturor și din spinii de pe marginea drumului culegea strugurii cei mai dulci și mai hrănitori. Pentru cel credincios, pentru fiul înțelepciunii, orice lucru, cât de simplu ar fi, devine un izvor de înțelepciune cerească și totdeauna vorbirea lui trezește mirare. Viața lui dă greutate cuvintelor pe care le rostește. Viața lui dă deci greutate cuvintelor pe care le rostește. Spune un mistic apusean despre lucruri mari și înalte să se vorbească numai într-un fel mare și înalt și cu sufletul înălțat. De fapt, numai cel cu sufletul înălțat în locurile cerești, în Hristos, Isus, poate înțelege și vorbi limba cerului și adevărurile lui înalte. Fariseii s-au mirat de înțelepciunea Domnului Isus au văzut că sub puterea adevărului au fost înfrânți, dar totuși nu s-au supus, ci au lăsat pe Domnul și au plecat. Acesta este Duhul de Partidă care stăpânește cu atâta cruzime sufletele oamenilor. Nici chiar în fața celui mai strălucit adevăr Nu se supune ce-l lasă și pleacă Dar cine pleacă din fața adevărului Pleacă din fața vieții și a luminii Îmbrățișând întunericul și moartea Cine lasă pe Domnul și pleacă Își semnează singur sentința unei condamnări veșnice Farisei erau încăpățânați și răi Căci așa face păcatul pe om Ei erau stăpâniți de păcatul fățărniciei pentru că erau plini de Duhul sectei lor. Omul care este încăpățânat nu poate ajunge niciodată la adevăr, nu poate fi mintuit, pentru că se opune la aceasta. În versetul 23 de la Matei 22 aflăm următoarele. În aceea zi au venit la Isus Saduke, care zic că nu este în viere. ziceau că nu este în viere. N-are importanță însă ce spun oamenii oricine ar fi ei și orice nume ar purta să eu înseamnă cel drept sau neprihănit. Important este ce spune Dumnezeu și cuvântul său. Vai de omul care se ia după alt om, care se încrede în muritor și leapă de ce spune Dumnezeu făcătorul omului. Omul e ca o muscă și cine se ia după muscă, spune un proverb, ajunge la gunoi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune Ieremia blestemat să fie omul care se încrede în om. În materie de credință, de taine duhovnicești, de adevăr ceresc, să ascultăm în primul rând pe Domnul Isus și cuvântul Său. Apoi putem să ascultăm pe cei ce-L urmează pe El cu adevărat. Dar oricât de adevărat ar urma cineva pe Domnul, oricât de frumoase învățături ne-ar spune, trebuie să verificăm totul cu cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Dacă se potrivește, să primim. Dacă nu se potrivește, să nu primim, căci este pericol de moarte. Saducheii ziceau deci că nu este viere. Aveau ei motivele lor să spună aceasta. Când îți spune cineva un lucru, o învățătură, cerțitează adânc și mergi pe fir până la capăt și vei descoperi motivul pentru care spune așa de ce crede așa. Vei vedea la un capăt un interes pământesc. Saducheii nu credeau în înviere și în judecata de apoi, pentru că ei erau clasa conducătoare în poporul lui Israel. Membrii Sinedriului erau în majoritate saducheii. Mare preoțe Ana și Caiafa erau saducheii. Și ei trăiau în plăceri și păcate de care n-ar fi vrut să mai dea socoteale nimănui. Tertulian socotea că este imposibil ca un împărat să fie creștin și invers. Negrii din Africa se speriau când misionarii le vorbeau despre învierea morților. Fiecare se gândea la cei pe care îi omoruse și îi mâncase. Richard von Braun spune că nu poate muri bine, cu nădejdea unei bune învieri, decât cel care a trăit bine. Sunt lucruri pe care nu le poți verifica decât prin credință. Dar despre înviere Domnul Iisus ne-a învățat nu numai prin vorbe, ci ne-a dat exemple puternice prin faptul că a făcut minuni înviind mai mulți morți și cea mai mare minune a fost învierea lui din morți. Învierea este nădejdea creștinului. În cartea Procrifă, intitulată Actele lui Andrei, stă scris așa Nu aparținem trupului pentru a fi dizolvați de el. Nu suntem un produs al mișcării pentru a fi iarăși distruși de ea. Nu suntem din naștere pământească pentru a ne întoarce în pământ. Noi aparținem măririi după care alergăm și a care se îndură de noi. Noi aparținem de ceea ce e mai bun, de aceea fugim de ceea ce e mai rău. Noi aparținem nobilului prin care respingem de la noi urâtul, aparținem dreptului prin care le pădăm nedreptul. Aici se încheie citatul. Dumnezeu nu ne-a creat cu rațiune și cu sentimente înalte numai pentru o clipă, ci ne-a creat ca să fim veșnici. Altfel, n-ar avea înțeles crearea noastră. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin. Haideți acum să mergem la versetul 24 și să vedem ce vroiau să aduce ăștia, de ce au venit și ei Domnului Domnul Iisus. Citim versetul. Ei i-au pus următoarea întrebare învățătorule, Moise a zis, dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmași. Putem să observăm că gândul central din această orânduire divină a vechiului legământ este acela de a avea urmași orice mădular din poporul lui Dumnezeu. Sterpiciunea era o rușine și o pată în viața omului. Ca și pomul care nu aduce roadă, și omul fără urmași este sortit pieirii. De la început, când Dumnezeu a creat omul, l-a binecuvântat spunându-i, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Iată, vedem în această rânduire contribuția omului la înfăptuirea planului lui Dumnezeu de a umple pământul, acest corp ceresc, cu făpturi care să se bucure de viață și să laude pe Creatorul. Orice abatere de la această lege atrage pedeapsa și pieirea. Dar dacă pentru viața fizică Dumnezeu a lăsat o rânduială atât de desăvârșită, oare pentru viața spirituală să nu fi lăsat el măcar tot așa? Știm că tot ce s-a întâmplat în vechiul legământ, toată legea și o rânduirea de acolo, n-au fost altceva decât umbra lucrurilor viitoare, adică a lucrurilor duhovnice și din nou legământ. Căci nu pe cele vremelnice le-a vrut Dumnezeu în vedere, ci pe cele veșnice. Dacă orice mădular din poporul lui Israel trebuia să aibă urmași, Oare nu tot așa trebuie să fie cu orice mădular din Israelul duhovnicesc? Porunca de la început, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, este valabilă cu mai mult valabilă încă pentru făpturile noi, din nou legământ, așezat de Domnul Isus. N-a spus el așa, duceți-vă și faceți ucenici din toate nemurile? N-a trimis el pe azi săi ca să fie martori până la marginea pământului? Cum s-ar putea înmulți poporul nou al lui Dumnezeu? dacă n-ar contribui fiecare mădular în parte la această lucrare, căci fiecare mădular din acest popor sfânt trebuie să aibă urmași. Sterpiciunea este o mare rușine și o pată urâtă în viața oricărui creștin. Fiecare urmaș al lui Hristos trebuie să sufere durerile nașterii unui alt urmaș, așa cum ne arată Pavel în Galaten și la Filimon. Ce mareți va fi în ziua judecății, când fiecare mântuit al lui Hristos va avea în jurul lui alți mântuiți la care și-a adus și el contribuția. Și acum, iubiți ascultători, haideți ca în încheierea programului 189 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, să dăm citire unei poezii al cărei titlul este Eu ce ți-am dat? Poezie din care învățăm ce-a făcut Dumnezeu din noi Ceea ce, umplându-ne de recunoștință, ne va provoca să fim de folos și Lui în mântuirea altor suflete, cum El ne-a mântuit pe noi. Eu ce ți-am dat a fost o viață distrusă în pofte și păcat, iar tu ai fost păstorul care din rădăcini m-ai ridicat. Eu ce ți-am dat a fost gunoiul din traiul irosit murdar, iar tu... Isus, mi-ai dat parfumul și bucuriile de har. Eu ce ți-am dat au fost doar zdrențe din zdrențele acestei lumii, iar tu mi-ai dat un strai de nuntă și strălucitele cu nunii. Eu ce ți-am dat a fost un plânset și gemete prelungi de chin, iar tu, Isus, mi-ai dat cântarea cu armonii din cer senin. Eu ce ți-am dat au fost doar cioburi, doar hârburi dintr-un vas stricat. Iar tu mă faci un vas de cinste de alabastru minunat. Amin. Slavă, slavă, îți cântăm Isus, necontenit. Slavă, slavă. Mântuitul iubit. Gerfata e prețul mare pentru noi răscumpărare din a morții închisoare. Slavă în veci, sus! Nimeni nu ne înțelege lumea noastră fără de lege, ci tu i -o să ne deslege decât tu, Isus. Slavă, slavă, pentru harul tău ne cel nesecat, Slavă, slavă, cel revers spre noi tot mai bogat. Nimeni nu ne dă lumină, în aluminea grăpină, Să pășim pe calea